Speranța. Roman de André Malraux. Traducere, prefață și tabel cronologic de Ion Mihăilianu. Biblioteca pentru toți. Editura Minerva. București 1972. Pista 1 Vol. 1. Prefață. Malraux contestatarul Speranța înseamnă războiul spaniol, după cum condiția umană înseamnă revoluția chineză. Definiții schematice cu care cele două opere ale lui André Malraux au intrat în conștiința umanității și în istoria literaturii mondiale. Definiții semnificative, totuși, pentru că oricine va dori să-și imagineze răscolitoarele, sângeroasele încleștări ale istoriei contemporane, nu se va putea lipsi de speranța și condiția umană, așa cum, pătrunzând în antichitate, nu ne putem lipsi de Iliada și Odisea lui Homer. Speranța, operă mărturie, operă trăită, operă de combatant un alt clișeu adevărat, pentru că este imposibil când așternem aceste rânduri pe hârtie să nu se ivească chipul de legendă al personajului Malro, cavalerul celor mai cutezătoare aventuri spirituale, prezent întotdeauna acolo unde țâșnea lava fierbinte a istoriei, prezent cu viața, la nevoie cu moartea sa, dăruite ca o ofrandă, misterios și atât de fascinant cum puține personaje au apărut în acest secol. Destinul literar al lui Malro? face ca aura vieții sale, atât de penetrantă și fulgurantă ca o proiecție a unui alt vis trăit, să însoțească, cel puțin în epoca noastră, opera dându-i o anume tonalitate afectivă, o anume intensitate a seducției, dar ca orice seducție, acționând fulgerător în zona aparențelor. Epopeia Revoluției Spaniole, epopeie trăită până la incandescență, glorificarea fraternității și solidarității umane, cartea luptei antifasciste, Cartea acțiunii trepidante, cu sufletul la gură, aceste adevăruri parțiale, prin forța repetării și a evidenței, devin tot atâtea curse care îngreunează înțelegerea profilului și a veritabilei grandore a speranței. Într-una din aceste curse s-ar părea că s-a lăsat atras și malrău atunci când ne declara. Speranța a apărut în 1937. E mult de atunci. Acum, în antimemorii, scriu despre Spania de atunci cu multe dificultăți, pentru că la speranța n-am nimic de schimbat. Spania mea, Spania Speranței, a dispărut. Amintirea mea a dispărut. Scrind despre Spania, acum, suprim Speranța. Să crede cred, oare maloroc că Speranța este doar o carte despre Spania, cu limite istorice precise? Același maloroc care încorporase în ediția definitivă de romane din colecția Pleiade, cu ceritorii, condiția umană și speranța, cele mai reprezentative, după părerea sa, din întreaga operă literară? Contradicție poate nu mai aparentă. Desigur, Speranța este cartea războiului civil spaniol, cea mai puternică, cea mai largă și complexă mărturie literară, pictată ca o vastă frescă mexicană pe zidurile Revoluției Spaniole, spre deosebire de Pentru cine bat clopotele, de Ernest Hemingway, concentrată în timp, limitată la o acțiune locală în care intră culorile Eternei Spanii, a ciocnirilor sângeroase, a luptelor de tauri. Rar a fost scrisă o carte cu o asemenea variată tipologie umană și politică a Revoluției ca Speranța malrău însuși, depășindu-se din acest punct de vedere față de condiția umană. Anarhiști, socialiști de stânga și de dreapta, comuniști, brigăți internaționale, ofițeri, muncitori, țărani, intelectuali, aviatori, conducători sau simpli combatanți sunt surprinși prin toate fronturile războiului, în ofensivă și defensivă, pe pământ și în aer. Figuri memorabile, semnificative fiecare și atât de neasemănătoare unele cu altele. Comandantul escadrilei, Manin, pentru chiparea eficacității, pândit mai rar de dileme morale, scundul aviator Scali, gata întotdeauna să acționeze, dar să se și întrebe asupra sensului acțiunii sale, capitanul Hernandez, ofițerul răpus de propria sa tragedie interioară, colonelul Jimenez, vechiul polițist, călăuzitorul lui Manuel, în arta conducerii militare și politice, Manuel, comunistul care parcurge toate treptele experienței revoluționare, plătind totul cu sânge și oameni, Comandantul Garcia, poate cel mai inteligent și mai subtil, rezonor al lui Malrod din Speranța. Negusul și Pepe, bătăioase figuri de anarhiști. Durul general Haerich, pitorescul și aiuritul Pictor Lopez, înțeleptul și scepticul Alvear, demnul țăran Barca, dogmaticul Pradas, Leclerc, aviatorul Brav și Laș, Atinies, pilotul receptiv la confesiunile și dilemele lui Manin, Shade, ziaristul american care trece prin război ca un observator simbolic, pentru nu a nu aminti decât pe câțiva. Graba cu care Malro a scris speranța, faptul că ea a apărut în 1937, în plină desfășurare a luptelor pentru apărarea Republicii, arată limpede intenția sa de a o folosi ca o pledoarie în favoarea antifascistilor spanioli, ca o chemare pentru organizarea solidarității internaționale. Hemingway a avut nevoie de câțiva ani pentru a scrie pentru cine bat clopotele, care a apărut abia în 1940. Această fervoare a militantului de atunci, suflul eroic ce smulge din conștiința oamenilor tot ce au mai bun în ei, dispariția oricăror gânduri meschine, egoiste în favoarea unei valori supreme, victoria revoluției, dau de cele mai multe ori speranței caracterul de epopeie a fraternității umane pe solul unde a apărut un Don Quijote și unde războiul dreptății naște mii de figuri de baladă, de legendă. Poate fi citată în speranța, ca exemplu de desăvârșită grandoare umană, coborârea aviatorilor răniți din munți, defilând înaintea țăranilor împietriți de durere sau înmărmuriți de admirație, ridicând pumnul tăcere în fața acestui cortegiu îndoliat, imagine cumplită a războiului, în același timp însă, marș triunfal, auster al demnității umane la limita paroxismului. Pagina antologice în care cuvintele dobândesc rezonanțele profunde ale Sinfoniei a noua de Beethoven. Drama Revoluției Spaniole, revoluție care trebuia să se transforme dintr-o mișcare spontană, într-o armată organizată sau să moară, reprezintă, ca într-o sinfonie, like motivul speranței. A reduce însă semnificația cărții la o mărturie a dramei pe care a parcurs o Spania între anii 1936-1939, înseamnă a o cantona într-un perimetru temporal precis, fără a putea răspunde de ce și astăzi arăscolește răscolește pe toți cei ce se întreabă asupra destinului epocii noastre, de ce speranța se înscrie în categoria operelor de artă perene? Deși Spania Speranței a dispărut, opera literară trăiește pentru că ea nu este numai o carte a unei revoluții precise în spațiu și timp. Ea este cartea revoluțiilor în general și, în mod special, a celor contemporane, meditația de învergura lui Malro, extinzându-se asupra raporturilor dintre revoluție și istorie, revoluție și intelectualitate, politică și istorie, politică și morală, conducător și individ, Putere și spirit umanist, viață și moarte, libertate și destin. La speranța s-ar putea pune ca moto cuvintele lui Napoleon pe care Malrou le citează într-un studiu despre Laclau. Tragedia e acum politica. Politica privită nu ca o fatalitate. Zeii nu mai coboră acum din Olimp. Politica e destinul creat și jucat de oameni. Poate ca niciun alt scriitor al acestui veac, Malro a înțeles că politica a devenit forța devorantă a lumii dinamitând imperii, scoțând exploziv la suprafață noi popoare, revășind harta globului terestru, acaparând magnetic totală rațiunea și psihologia umană. De aceea, ca să-l parafrazăm, nu-l interesează acea grămadă de mici secrete care țin de pasiuni, de dorinți individuale. Că mă-mportă, scă ne-mportă ca moi, spune el ca să explice titlul și caracterul antimemoriilor cuvinte atât de potrivite pentru speranța ca și pentru întreaga operă. La ro, EUL nu este abisul forțelor obscure ale inconștientului. El e întrebarea neliniștită asupra destinului, asupra semnificației universului. Iar întrebarea asupra destinului contemporan înseamnă întrebarea asupra politicii. În acest sens, speranța este sondajul literar al EULui politic în fața fenomenului modern, revoluția. Neobișnuit, femenar sondaj într-un domeniu cercetat în deopște doar de filozofie, de teoria politică. Primul transfer original al lui Malron în zona artei, Revoluția este creatoarea unei întregi mitologii în care oamenii sunt zei ai politicii. Zei implacabili predestinați în Olimpul și văltoarea Revoluției, piscă al responsabilității pentru soarta popoarelor, pentru soarta fiecărei vieți. Oameni bântuiți de febra acțiunii, cupniși de extaz sau chinuiți de îndoieli, trecând prin paradisul sau infernul ideii trăite. Personaje de epopee, dacă n-ar avea o structură shakespeariană, dacă implicați în act, n-ar fi urmăriți de dileme tragice. Shakespeare ne până la un punct, pentru că Malraux nu se simte atras nici de perfidia lui Iago, nici de delirul erotic al lui Otelo, nici de partea de nebunia lui Hamlet. Cu Shakespeare personajele speranței au comună căutarea înfrigurată a adevărului, cumplita luciditate în fața vieții, nu și pasiunile întunecate ale nopții, nu și abulia în singurării. Garcia Manuel Jimenez sau Scali, străbătând calea spinoasă a adevărului care este viața, materie în aparență opusă legendei, rămân personaje mitologice pentru că experiența lor umană, universul lor cotidian, nu sunt altele decât marele mit al Revoluției. Ca nicăieri poate în altă operă literară contemporană, toate personajele din speranța, întrupări ale unor idei, acționează în funcție de ceea ce gândesc, rămân aceleași independent de experiența umană, Aici, angrenajul revoluției, care îi poate ucide sau mutila, dar nu le modifică structura existențială. Într-un dialog memorabil, la întrebarea lui Scali, După dumneata, ce poate face mai bun un om cu viața sa? Garcia răspunde. Să transforme în conștiință o experiență cât mai largă cu putință. Răspunsul care e de fapt al autorului, aruncă o lumină particulară asupra eroilor din speranța, asupra artei lui Malro. Transformarea în conștiință a experienței spaniole capătă dimensiunile și accentele unei transformări a ideii în psihologia a ideii. Personajele, acționând, își păstrează disponibilitatea și distanța în judecarea acțiunii, tensiunea, jocul fulgurant al ideilor, transparent și misterios în același timp, fiind secretul artistic al lui Malro. Inefabilul ideii presupune o importanță secundară acordată trăsăturilor fizice, descrierilor exterioare ale personajelor. Farmecul lor, straniu, aparține sunetului dinăuntru, vocilor interioare, unei maxime dezvăluiri a inteligenței umane. Iarta intelectuală a lui Malro, cel mai intelectual dintre scriitorii acestui secol, arta a nuanței, a rafinamentului, a subtilității, a adevărului, a complexității ideii. Ne gândim pentru a sublinia altitudinea de gândire pe care o atinge Malro în speranța, să alcătuim un montaj din replici rostite de diferite personaje, care pot oricând rivaliza cu dialogurile unui Eschil sau Shakespeare, unde câte un Hamlet modern chestionează și se chestionează asupra sensurilor timpului nostru. Această învălmășoală de gânduri în care se înfruntă opinii tonice sau sceptice, lucide sau iluzorii, vagumanitare sau realmente umaniste, libertare anarhiste sau realiste, dau o imagine din adâncuria dilemelor pe care a trebuit să le depășească Revoluția Spaniolă. Revoluția înseamnă să trăiești viața cum trebuie trăită încă de pe acum, sau să mori. Când vrei ca revoluția să fie un mod de a trăi pentru ea însăși, devine aproape întotdeauna un mod de a muri. Cel căruia îi e frică de moarte, n-are cugetul împăcat. păcat. Primeștia e că fiecare om poartă în sine dorința unui apocalips. Apocalipsul pretinde tot, imediat. Revoluția obține puțin, încet și greu. La ce slujește revoluția dacă nu-i face pe oameni mai buni? Revoluția va fi oare înfăptuită de proletariat sau de stoici? Pentru un om care gândește, revoluția e tragică, dar pentru un asemenea om și viața e tragică. Și dacă pentru a suprima tragedia lui se bizuie pe revoluție, gândește anapoda. asta e tot. Vreau pentru orice om o viață care nu se definește prin ceea ce pretinde el de la alții. Vreau să am legături cu un om pentru firea lui și nu pentru ideile lui. Vreau fidelitatea în prietenie și nu prietenie în funcție de o atitudine politică. Vreau ca un om să fie răspunzător față de sine însuși. Știți prea bine că e cel mai greu lucru și nu în fața unei cauze, fie cea a supriților. Știți prea bine că e greu să fii om, mai greu decât și închipuie oamenii politici. Comuniștii vor să făptuiască ceva. Voi și anarhiștii, din motive deosebite, vreți să fiți ceva. E drama oricărei revoluții ca aceasta. Miturile din care trăim sunt contradictorii. Pacifism și necesitate de apărare, organizare și mituri creștine, eficacitate și dreptate și așa mai departe. Trebuie să le ordonăm, să transformăm apocalipsul nostru în armată sau să crăpăm. Asta-i tot. Și fără îndoială, oamenii care întruchipează aceleași contradicții trebuie și ei să crape. Asta-i tot, cum spui și dumneata. Fiecare din problemele pe care le pui e o problemă de morală. A trăi în funcție de o morală e întotdeauna o dramă. În Revoluție ca și aiurea. Și ne închipuim atât de mult contrariul până la izbucnirea Revoluției. Partida pe care o joci e dinainte pierdută pentru că trăiești politic, într-o acțiune politică și partida dumitale nu e politică. Ea e comparația dintre ceea ce vezi și ceea ce visai. Acțiunea nu se gândește decât în termeni de acțiune. Nu există gândire politică decât în compararea unui fapt concret cu un alt fapt concret, a unei posibilități cu altă posibilitate. Ai noștri sau Franco, o organizație sau altă organizație, nu o organizație împotriva unei dorințe, unui vis sau unui apocalips. Oamenii nu mor decât pentru ceea ce nu există. A te gândi la ce ar trebui să fie, în loc să te gândești la ceea ce se poate făptui, e ca o otravă, fără leac, cum spune Goia. Revoluția are menirea de a-și rezolva problemele ei și nu ale noastre. Niciun stat, nici o structură socială nu creează nobleța de caracter, nici calitatea spiritului, cel mult putem aștepta condiții prielnice. Și asta înseamnă mult. Întotdeauna e jos să vrei să fii iubit. E un act de mai mare noblețe să fii conducător, e mai dificil decât să fii un simplu individ. A fi apropiat de partid nu reprezintă nimic dacă înseamnă să fii despărțit de cei pentru care luptă partidul. Oricare ar fi strădania partidului, poate că legătura aceasta nu capătă viață decât prin strădania fiecăruia dintre noi. Mi-ați spus într-o zi, prima datoria unui conducător e de a fi iubit fără a se duce. A fi iubit fără a te seduce chiar pe tine însuți. Inima o poți păstra, dar sufletul trebuie să ți-l pierzi. Ce înțelegeți ca marxist prin a-ți pierde sufletul? În orice victorie există pierderi, nu numai pe câmpul de bătălie. Acum nu trebuie să-ți mai fie niciodată milă de un om pierdut. Aceste multiple voci amestecate într-un amplu dialog asupra Revoluției sunt ale lui Garcia, Manuel, Hernandez, Jimenez, Prada, Salvear, Scali, Negusul, Manin. Greu pot fi diferențiate. Nude despuiate de elementele circumstanțiale ale acțiunii de timbrul monologului interior de partea de intervenție exterioară a creatorului lor, ele au fost lăsate să pună direct semnele de întrebare ale autorului. Am recurs la această reducere la esențe pentru că, din multe puncte de vedere, Speranța este o carte înșelătoare. Citită o dată sau chiar de două ori, apar la suprafață Apocalipsul Războiului, peisajelor de infern demne de un goia, exaltarea personajelor în acțiune, sentimentul dominant al fraternității umane în Revoluție. Aceasta și explică de ce, alături de condiția umană, speranța a fost o carte de căpătii pentru milioane de oameni în rezistența lor împotriva hitlerismului, de ce în acest sens are rezonanțe adânci de mare actualitate pentru participanții la procesele revoluționare din numeroase țări ale Asiei, Americii Latine sau Africii.